Hanni und Nanni und das Wasserballett. Am ersten Tag nach den Sommerferien herrschte im Lindenhof ungewöhnlicher Trubel. Lachende und schwatzende Mädchen begrüßten einander und fielen sich in die Arme. Hey, ja Schön! Schön, dich wieder zu sehen. Hallo, Zwillinge. Ist es herrlich, wieder hier zu sein? Ja, ja toll. Hilda, du bist ja richtig braun geworden. Ja. Hast du einen Urlaub? Doch, von wegen Urlaub, Nanni. Ich war im Freibad. Oh. Und es hat keinen Tag geregnet. Oh. Oh. Kinder, ich glaube, ich sehe nicht recht. Träum ich oder habe ich Halluzinationen? Wovon im Alles in der Welt sprichst du, Marianne? Da hinten, an unserem Pool. Das, das gibt es oh. doch nicht. Wir haben einen Sprungturm! Oh. Oh, das ist ja klasse! Wow. Also das muss ich mir genauer ansehen! Wir sind dabei! Loh, wie ist denn jetzt? Oh, wow. Super! Ein funkelnagelneuer Sprungturm! Womit haben wir denn den verdient? Ach, ist das so wichtig? Auf alle Fälle werden wir ihn heute Mittag gleich einweihen. Oh, aber ja. ihr seid ja lebensmüde. Da springe ich ganz bestimmt nicht runter. Da kann man sich ja gleich von der Brücke stürzen. Ah, das ist alles nur innere Einstellung, Ellie. Ja, ich weiß nicht. Doch, ich verwette meinen Badeanzug. Wenn es der Sprungbrett zu deiner Karriere wäre, würdest du sogar einen 10 meter turm bevorzugen. Stimmt's oder habe ich recht? Warum musst du dauernd auf mir herumhacken, Jenny? Sucht ihr endlich mal ein anderes Opfer. Ach, müsst ihr euch denn gleich am ersten Tag in die Wolle kriegen? Mich würde viel mehr interessieren, was es mit dem Sprungturm auf sich hat. Ja, stimmt? Ich meine, wie kommen wir zu diesem Luxus? Ja. ja, wobei Frau Theobald doch auch immer betont, wie sehr sie mit dem Schulgeld jongieren. Ja, muss. mir ist die Sache schleierhaft. Aber auf eine Antwort werden wir wohl nicht lange warten müssen. <lacht> Es war so, wie Nanni es vermutet hatte. Nachdem die Direktorin die Mädchen vor dem Mittagessen im Speisesaal freundlich begrüßt hatte, wollte sie die Neugier der Schülerinnen nicht unnötig auf die Folter spannen. Viele von euch haben es sicherlich schon bei ihrer Ankunft bemerkt. Unser Internat ist um eine Attraktion reicher geworden. Nun endlich verfügt der Lindenhof über einen Sprungturm. Und mit dieser neuen Errungenschaft ist es uns gelungen, dass die traditionellen Schwimmwettkämpfe – in diesem Sommer treten wir mit der Ringmerschule in Konkurrenz – hier bei uns in Lindenhof ausgetragen werden. Aha! Das gewinnen wir! Zugleich möchte ich auch unserer Bürgermeisterin danken, die den Senat davon überzeugen konnte, uns bei dem Bau des Turmes finanziell zu unterstützen. Ich bin noch nicht fertig. Wie üblich ist die Schule, wo der Wettkampf ausgetragen wird, auch für das Showprogramm verantwortlich. Deshalb richtet sich mein Appell an alle von euch. Überlegt euch etwas, womit wir die Ringmer Schule nachhaltig beeindrucken können. Uns bleiben genau fünf Wochen. Oh, fünf Wochen, das ist aber reichlich knapp. Ach, das schaffen wir. Dass dabei eure schulischen Leistungen nicht leiden dürfen, muss ich ja wohl nicht extra hervorheben. Ja, na klar. Ja, ja klar. Ja, klar. Ich bin mir sicher, dass ihr mit euren kreativen Köpfen etwas Sensationelles aus dem Hut zaubern werdet. Schließlich wollen wir uns doch vor den anderen nicht blamieren, oder? Ja, na ja, klar. Ja, na klar. Bevor sich die Schülerinnen mit ihrer neuen Aufgabe beschäftigten, stand als erstes die Einweihung des neuen Sprungturms auf dem Programm. Den ganzen Nachmittag über stellten sie sich immer wieder in die Schlange und sprangen juchzend und lachend vom 3-Meter-Brett in das erfrischende Wasser des Pools. Marianne wagte sogar einen Kopfsprung und einen Salto und löste damit wahre Begeisterungsstürme aus. Die wasserscheue Elli hingegen saß am Beckenrand und zog ein gelangweiltes Gesicht. Zu ihr hatte sich im Rollstuhl ihre Klassenkameradin Anja gesellt, die sich ein verkrampftes Lächeln abrang. Komm schon, Elli! Willst du es nicht einmal versuchen? Es ist herrlich! Wenn man einmal gesprungen ist, kann man gar nicht mehr aufhören! Wahnsinnig seid ihr! Mir wird ja schon vom Hingucken schlecht! Außerdem ist mir das Wasser viel zu kalt. Oh, nun lass die Spaßbremse ruhig schmollen, Hanni. <lacht> Hauptsache, wir amüsieren euch. <lacht> ähm, ich verziehe mich in mein Zimmer, Elli. Mir ist es hier draußen zu, ähm, zu heiß. Zu heiß? Aber so warm ist es doch gar nicht. Aber Anja, wieso willst du denn nicht... <lacht> Oben auf dem Sprungturm hatte Nanni die Situation beobachtet und tippte ihrer Schwester Hanni auf die Schulter. Oh, Das war wohl nicht besonders feinfühlig von uns mhm. Wovon sprichst du? Na, sieh doch, Anja macht sich davon Wir haben in unserer Euphorie völlig außer Acht gelassen Dass sie am Vergnügen nicht im geringsten Teil haben kann Darf ich mich da mal einmischen, Zwillinge? Wir alle wissen, dass Anjas Beine gelähmt sind Aber hätten wir deshalb auf unseren Spaß verzichten sollen? Das ist ein heikles Thema, Marianne mhm. Ich denke, Hanni und ich werden heute Abend mal mit Anja darüber reden ja. mhm. Mal sehen, was sie darüber denkt Ja, das hört sich vernünftig an So, und jetzt geht zur Seite. Ich springe. Genau, <lacht> wow, habt ihr das gesehen? Bitte <lacht> Marianne, Damit wir kennst du zu den <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Am Abend setzten die Zwillinge ihr Vorhaben in die Tat um. Als sie das Zimmer betraten, lag Anja auf ihrem Bett und blätterte lustlos in einer Illustrierten. Sie sah nur kurz auf und begrüßte die beiden recht wortkarg. Hallo, Anja. Hallo. Ist es dir nicht zu so dunkel, um zu lesen? Soll ich mehr Licht machen? Nö, ja, geht schon. Ich glaube, wir drei müssen was besprechen. Ach ja? Ach, komm schon, Anja. Du weißt doch, was wir meinen. Klar, aber daran lässt sich nun mal nichts ändern. Wisst ihr, ich habe mich mit meiner Lähmung ja schon abgefunden, aber, aber manchmal könnte ich mir die Haare ausreißen. Da fühle ja. ich mich so ausgeschlossen, obwohl ihr mich ja in fast alle Dinge mit einbezieht. Aber... Heute am Pool, da habe ich einfach durchgedreht. Ich wäre so gern mit euch da oben gewesen. Das ist uns nicht entgangen. Und ehrlich gesagt, plagt uns danach ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ach, das ist doch Quatsch. Wenn ihr meinetwegen auf euer Vergnügen verzichtet hättet, würde ich mich jetzt noch elender fühlen. Das könnt ihr mir glauben. Nur manchmal, da überrollt mich diese Woge von Selbstmitleid. Ihr wisst gar nicht, wie ich das hasse. Aber wir sind stolz auf dich, Anja. Ehrlich. Ja. Ich weiß, dass ich das nur mit Vernunft schaffe. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Und das wäre. Auch wenn ich nicht gelähmt wäre, hätten mich keine zehn Pferde in den Pool gebracht. Ich bin nämlich absolut Wasserscheu. Eure Cousine Ellie ist nichts dagegen. <lacht> Aber vorhin hast du doch gesagt, wie gern du mit uns vom Sprungturm. Ja, da seht ihr, wie schwer es manchmal für mich ist, mit meiner Behinderung zurechtzukommen. Ich bin manchmal sogar auf Dinge neidisch, aus denen ich mir im Grunde überhaupt nichts mache. Aber ich kriege das schon in den Griff. Das verspreche ich euch. Anja war nicht die Einzige, die mit ihren Gefühlen zu kämpfen hatte. Das wurde nur allzu deutlich, als Frau Adams am nächsten Morgen das Klassenzimmer betrat. Ihr folgte eine neue Schülerin. Sie war einigen Mädchen schon bekannt und nicht in Vergessenheit geraten. Jenny blieb vor Überraschung der Mund offen stehen. Ach du heilige Ketchupflasche, das darf doch nicht wahr sein. Guten Morgen Mädchen! Morgen. Morgen. Morgen! Bitte setzt euch! Ich möchte euch eure neue Klassenkameradin vorstellen. Ihr Name ist Sadie Brown. Sadie stammt aus Amerika. Vor einigen Jahren war sie schon einmal bei uns in Lindenhof, musste dann aber zurück nach Los Angeles fliegen. Nun haben sich ihre Eltern aus beruflichen Gründen in Deutschland niedergelassen und somit Sedi heißen wir dich in deiner alten Schule herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hi, girls. Hi. Ehrlich gesagt, wollte ich gar nicht so gerne wieder nach Deutschland zurück. Was? Amerika ist viel moderner als diese kleine Stadt. Aber meine Eltern wollten mich mitnehmen. Ich musste in L.I. so viele gute Freunde verlassen, die ich jetzt schon sehr vermisse. Ich hoffe, sie bald wiederzusehen. Freunde ist ein gutes Stichwort, Sally. Deine Eltern teilten mir heute Morgen mit, dass du dich damals in Lindenhof mit einem Mädchen besonders gut verstanden hast und deshalb habe ich für dich eine große Überraschung. Du bist in der Klasse dieser Schülerin und darfst, um dir das eingewöhnen leichter zu machen, auch neben ihr sitzen. Marianne? Ja, Frau Adams? Bitte setze dich auf den freien Platz neben Carlotta, so dass neben Ellie sitzen kann. Okay, kein Problem. Wow, Ellie. Oh, that's great. Meine beste Freundin. Endlich sind wir together. Kennen wir uns? Frau Adams? Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich halte Ihren Vorschlag für keine gute Idee. Wie darf ich das verstehen? Ali, erkennst du mich nicht wieder? Okay, ich habe eine neue Frisur und a different okay. hair color. Aber ich bin Sadie, deine alte Freundin aus Amerika. Freust du dich nicht, mich wiederzusehen? Du liebe Himmel, das ist ja noch schlimmer als damals. Ja. Es ist still, Hanny. Eure Cousine und Sadie scheinen von der Wiedersehensfreude unterschiedliche Auffassungen zu haben. Wir wollen die beiden nicht stören. Ali, du bist meine Freundin. Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Von wegen Freundin. Mit dir bin ich fertig. Das wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren, Sadie. Ich halte es für besser, wenn du dich neben Carlotta setzt. Na schön, dann setze ich mich halt wieder zurück. Aber, Ali, <lacht> can you explain, was habe ich dir getan? Was gibt es da noch zu erklären? Du hast mich damals für die Sommerferien nach Los Angeles eingeladen und dich nie mehr bei mir gemeldet. Meine Koffer waren schon gepackt. Bis auf die Knochen hast du mich vor meinen Freunden blamiert. Eine tolle Freundin bist du. Aus den Augen, aus dem Sinn, hm? Zisch ab und setz dich zu Carlotta. Oh, Was? Ehrlich, Wie kannst du in diesem Ton mit mir raiden, wenn du dich nicht sofort bei mir entschuldigen tust? Ihr beiden hört jetzt augenblicklich auf. Sofort. Aber ich muss mich doch wehren, Miss Adams. Ich sagte sofort, Sadie. Setz dich jetzt neben Carlotta und störe nicht länger den Unterricht. Okay. Was gibt es da zu kichern? Schlagt eure Englischbücher auf. Дякую за перегляд! In der großen Pause wurde Ellie von den Schülerinnen umringt, doch auch um Sadie scharte sich eine Traube von Mädchen. Ist doch okay, ist alles prima. Was? Habe ich verbrochen? Habe ich mich irgendeines Verbrechens schuldig gemacht? Nein, so schlimm ist es nicht, Sadie, obwohl ich zugeben muss, dass Ellie damals die Welt nicht mehr verstanden hat. Mhm. Und warum hast du dich denn nicht mehr bei ihr gemeldet? Mhm. So einfach abzutauchen, ohne ein Lebenszeichen zu hinterlassen. Das ist nicht gerade die feine Art. Mhm. Zumal du dich Ellie gegenüber auch als beste Freundin ausgegeben hast. Sie war es auch, das schwöre ich. Das Ganze war eine große, große Mistake. Ein Missverständnis? Wie meinst du das? Ellers äh, Eltern. Right, Ellers Eltern hatten mit meinen Eltern gesprochen und meinten, dass es wäre keine gute Idee wäre, Wenn Ellie kam nach Amerika. Ach so. Hm. Da war ich ehrlich gesagt ziemlich belagert. Hm. Und dann wollten sie auch nicht, dass wir blieben in Kontakt. So what can do. Ja. Na also Eins ist schon mal klar. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Du musst mit Ellie darüber sprechen, Teddy. Ja. Das wird ein schweres Vorhaben, Hilda. Annie mhm. und meine Cousine stand vorhin gewaltig unter Strom. Da möchte ich kein Blitzableiter sein. Nun beruhige dich doch, Ellie. Du tust ja gerade so, als ginge die Welt unter. Du hast gut reden. Freunde du dich doch mit Seddie an. Ihr sitzt ja auch schon nebeneinander. Das geschah auf Anordnung von Frau Adams, Ellie. Ja und? Mir kann Seddie gestohlen bleiben. Ach, wenn ihr wüsstet, was sie mir damals alles versprochen hat, wenn ich nach Los Angeles käme. In einer Schauspielschule wollte sie mich unterbringen <lacht> und als Mörtel groß rausbringen. Da müssen wir, Sadie, oh, für ihr abtauchen, ja sogar noch dankbar sein, <lacht> Elli. <Du lacht> Sei doch froh, wie alles gekommen ist. Hier in Lindenhof sind wir bestens aufgehoben. Das ist ein ganz anderes Thema, Nanni. Auf jeden Fall muss euer Streit begraben werden, Elli. Du musst mit Sadie darüber reden. Bist du noch recht bei Trost? Eher beiße ich mir die Zunge ab. na Das kann ja noch heiter werden. Ellie und Saddi gingen sich am nächsten Tag demonstrativ aus dem Weg. Für die anderen Schülerinnen war es kein schönes Gefühl, zwischen den Fronten zu sitzen. Zumal die Zeit drängte. Bis zu den Schwimmwettkämpfen waren es nur noch vier Wochen. Doch welches Showprogramm konnte man den Gästen präsentieren? Im Gemeinschaftsraum führten die Mädchen darüber eine erregte Debatte. Aktiviert eure grauen Zellen, Kinder! Schließlich wollen wir bei den Ringmehrmädchen einen bleibenden Eindruck hinterlassen, oder? Na also, was haltet ihr von einer Theateraufführung oder einem Musical? Ein alter Hotel da plattgetreten wie ein Kaugummi. Mhm, genau. Ach, hier seid ihr. Ach, Elli, gut, dass du kommst. Uns fehlt noch immer die passende Idee für unser Showprogramm. Jeder Vorschlag ist willkommen. Ja. Und wozu braucht ihr da mich? Ihr habt doch Selti. Sicher wird sie einige Kontakte haben, eine... Gängen von Showtänzerinnen direkt aus Amerika einfliegen zu lassen. Echte Revue-Girls. Nicht wahr, Sidi? Revue-Girls aus Amerika? Oh, Ali, du, du bist die Größte. Bitte? Das ist die Idee für euer Showprogramm. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Du willst doch nicht allen Ernstes Revue-Girls aus Amerika einfliegen lassen. Unsinn, Helder. Aber wir werden eine Revue machen, die in den 40er Jahren in Hollywood ein großer Erfolg war. Mhm. Wir präsentieren euren Gestern ein Fantastik Wasserballett. Was? <lacht> Wasserballett? Was um alles in der Welt ist das? Kennt ihr nicht den berühmten Hollywood-Film mit Esther Williams? <lacht> Esther Williams. Williams? Mensch, Nanni, den Film haben wir doch gesehen. Der lief doch in den letzten Weihnachtsferien im Fernsehen. Wie hieß der noch gleich? Mhm. Ähm... Ja, die badende Wege muss. Ja, genau. <lacht> Meine lieben Zwillinge, euch haben sie wohl zu heiß gebadet. Wovon fasert ihr eigentlich? Ja, das wird euch Sadie erklären. Ich bin mal gespannt. Ein Wasserballett ist eine Revue im Wasser. Wir alle werden in euren Pool gehen und uns zur passenden Musik bewegen. Aha. Dabei werden wir die verschiedensten Formen und Muster bilden. Sterne, Kreise, Linien und Dreiecke. Oh, das ja. ist richtig toll. toll Und dazu setzen wir uns Badekappen mit bunten Flowers. Das wird eine fantastische Show. Oh ja, ich übernehme die Regie. Aha. Mensch, das ist ja die Idee. Sadie und Ellie, lasst euch umarmen. Ihr seid die rettenden Engel. Ja, das, das ist, mein ist alles. Ellie war gerade im Begriff, weitere Giftpfeile auf Sadie abzuschießen. Doch im letzten Moment überlegte sie es sich anders und nahm das Kompliment mit einem verunsicherten Lächeln entgegen. Die waren völlig aus dem Häuschen und widmeten sich mit Feuereifer ihrer neuen Aufgabe. Sie sprangen in den Pool und warteten gespannt auf Sadys Regieanweisungen. Das Training für den anstehenden Schwimmwettkampf trat dabei immer mehr in den Hintergrund. Fassen wir uns an den Händen und bilden einen großen Kreis. Oh, okay. <laughs> Nun legen wir uns auf den Rücken und strecken und ziehen die Beine abwechselnd im Takt. Das linke Bein fängt an. Eins, zwei, Ein, zwei, drei und, und go! Eins, zwei, drei und, und go! go. Right. <laughs> and again. Eins, zwei, Ein, zwei, drei Und wieder saßen Ellie und Anja unbeteiligt am Beckenrand und betrachteten das Geschehen mit gemischten Gefühlen. Nun bilden wir einen Stern. Streckt die Arme und Beine weit von euch. Und wieder im ihn. Eins, zwei, drei und strecken. Streck. Eins, zwei, drei und strecken. Oh, oh, oh. Ach, oh. Oh. Oh, hey, Jenny. Jenny, trink nicht den ganzen Pool leer, das ist auch noch was übrig. Oh. Oh. So ist es richtig. Ich will Strahle in die Gesichter sehen. Zeig oh. neue Zähne. Say cheese. Cheese. cheese. <lacht> und legen wir uns auf den Bauch oh, und rudern mit den Beinen. Oh, okay. Und los. Oh. Ja. Ausgezeichnet. Oh, oh. <lacht> und nun das Ganze gern von Anfang an. Wir passen uns an den Händen und bilden einen großen Preis. <lacht> wow, that's great. Super. Oh, du kannst dir ja sagen, was du nice. willst, Anja, aber ich bin froh, dass ich bei diesem Affenzirkus nicht mitmache. Was, very, very ist das good. zu blöd. Oh. Oh, also ich find's nice. gar nicht so übel, Ellie. Und je länger ich zuschaue, desto besser gefällt mir die Idee. Oh, oh, ich an deiner right. Stelle würde mir überlegen, Woo. das zu machen. Ha, hat mich denn einer gefragt? Nun lösen wir den Preis und jeder sucht sich einen Partner. <lacht> und <Jenny lacht> ja. Hey, und wenn nicht. mich? Oh. Na, super, ich bin übrig. Scheide ich jetzt etwa aus? Ich glaube, jetzt bist du gefordert, Elli. Los, komm rein. Los, Ins kalte Wasser? Ja. Nicht mit mir. Vergiss ach, es. Elli. Tja, dann bin ich wohl nicht dabei. Ach, oh Willst du Hilda wirklich den Spaß verderben, Elli? Nun sei doch nicht so und komm schon. Oh, schmeckt das euch ab. Ach, ach, Ellie. Also, so etwas Widersprüchliches wie du ist mir noch nie begegnet, Elli. Ein ständiges Hin und Her. Was soll das denn nun wieder? Sagtest du eben nicht, dass dich keiner fragen würde, mitzumachen? Du wirst ja nahezu auf Knien darum gebeten. Los jetzt! Den Badeanzug hast du eh schon an. Aber nur, um mich zu sonnen. Nun quatsch keine Opern und spring schon rein. Oder soll ich dich stoßen? Ich, ich gehe ja schon, aber nur unter Protest. Das Wasser ist bestimmt eiskalt. Ellie, Ellie, Ellie, Ellie, Ellie, Ellie. Spring! Na ja, schön. Ah! Ah! Komm her, Ellie. Ich erschreien. Uh -huh. Wir jetzt an dich fragen machen. Nein, I Captain. Wir passen unseren Partner an beiden Händen und drehen uns einmal nach rechts und einmal nach links im Kreis herum. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei, drehen! Und jetzt links! Eins, zwei, drei, drehen! Und wieder! Es war ein unbeschreibliches Vergnügen. Die Mädchen quiekten und juchzten und selbst Ellie hatte nach wenigen Minuten ihre anfängliche Wasserscheue vergessen. Sie strahlte über das ganze Gesicht. Anja saß derweil in ihrem Rollstuhl und führte mit sich einen inneren Kampf. Sie wollte sich nicht ausgeschlossen fühlen. Doch je länger sie darüber nachdachte, desto trauriger wurde sie. Trotzdem biss sie die Zähne zusammen, und lächelte tapfer. Seddys einzige Sorge galt nur noch dem Wasserballett. Die Show musste ein Erfolg werden. In jeder freien Minute feilte sie an der Choreografie und tüftelte hier und da kleine Raffinessen aus, um die Darbietung noch interessanter zu gestalten. Allerdings vernachlässigte sie darüber ihre anderen Pflichten. Allen voran ihre Hausaufgaben. Bis es der Klassenlehrerin Frau Adams eines Tages zu viel wurde. Ich kann und werde es nicht länger dulden, Sadie. In dieser Woche hast du bereits zweimal deine Hausaufgaben nicht gemacht. Und von deiner mündlichen Mitarbeit will ich erst gar nicht reden. Wie oft willst du mich denn noch enttäuschen? In meiner alten Schule in Los Angeles galten sicher ähnliche Regeln. Du musst mich nicht für dumm verkaufen. Da du aber neu bei uns bist, werde ich noch einmal ein Auge zudrücken. Sollten sich deine Leistungen aber nicht sichtlich verbessern, sehe ich mich gezwungen, Frau Theobald darüber in Kenntnis zu setzen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde mir Mühe geben, Mrs. Adams. Trotzdem möchte ich zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich Tag und Nacht damit beschäftigt bin, unser Showprogramm für die Schwimmwettkämpfe zu organisieren. Und eines sage ich Ihnen. Wenn die Choreografie bis dahin nicht perfekt ist, tragen Sie eine Mitschuld an der Sache. Wie bitte? Ich... Höre wohl nicht richtig. Frau Adams? Ja, Nanni? Sadie hat sich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt, aber ihr liegt die Ausführung unserer Show-Einlage schwer am Herzen. Können Sie das nicht verstehen? Und was ist mit dem Schwimmtraining? Darum geht's jetzt nicht. Ich gönne euch euren Spaß. Aber wenn die schulischen Leistungen darunter leiden, habe ich dafür kein Verständnis. Dennoch belasse ich es heute bei einer Verwarnung. Und damit ist die Sache für mich erledigt. Schlagt jetzt bitte eure Bücher auf. Puh, da sind wir noch mal gerade an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Mhm. Mit Frau Theobald ist in solchen Dingen nicht gut Kirschen essen. Zum Glück hat die Adams noch mal ein Auge zugedrungen. Sie sah sich nicht so künstlich aufregen, Hilda. Ich frage mich vielmehr, wann Hanni und Jenny endlich aus der Stadt zurückkommen. Mhm. Stimmt. Hoffentlich können sie genug Badekappen auftreiben. Ach, du hast Nerven, Sadie. Wenn unsere Direktorin die ganze Show kippt, nützen uns die Badekappen auch nichts mehr. Mhm. mhm. Hallo, alle zusammen. Hallo, Na endlich, da seid ihr ja. Und, hattet ihr Erfolg? Ach. Wir haben uns in der ganzen Stadt die Hacken abgelaufen. Absolute Fehlanzeige. Oh. Blumenbestückte Badekappen sind hm. schwerer aufzutreiben als ein vierblättriges Kleeblatt. Ja. Also die Dinger scheinen absolut aus der Mode zu sein. Hm. Das hätte ich euch gleich sagen können. Na toll. Und was machen wir jetzt? Kreativ sein. Hm. Ja. Mhm. So. Oh. Hier haben wir stattdessen in einer Drogerie gekauft. Ja. Zu einem Spottpreis. Mhm. Aber das sind doch ganz normale Badekappen. Oh mein Gott. Damit blamieren wir uns ja zu Tode. Ja. Seid doch nicht wirklich. gleich so pessimistisch, Sadie. Seid hier! Die Bastelabteilung im Kaufhaus hatte eine Riesenauswahl an Tüll- und Gummistoffen. Hier, oh. guckt mal. Oh. Und mhm. was wollt ihr damit? Liegt das nicht Ach. auf der Hand? Oh, aber klar doch! Jetzt hab selbst ich es begriffen. <lacht> wir kreieren uns die Badekappen selber. Ja. Naja, dafür langt die Zeit nicht. Schließlich müssen wir ja neben dem Wasserballett auch noch für die Schwimmwettkämpfe trainieren. Ja. Wir... Wir dachten dabei vielmehr an... Anja. Mensch, ja. ja doch! Anja, du bist im Kunst- und Handarbeitsunterricht die Beste von allen. Ja, Meinst du, du könntest es schaffen, unsere Badekappen zu dekorieren? Ach, bitte. Wenn es unbedingt sein muss... Oh ja, bitte, oh. Anja! Meinetwegen. Oh! Anja! Dankeschön! Das ist Der Engel! Dann wäre zumindest diese Sache schon geklärt. Ja. Aber jetzt sollten wir keine weitere Zeit mehr verschwenden, Girls. Stimmt. Zieht euch schnell um. Mhm. In zehn Minuten treffen wir uns am Pool zu einer weiteren Übungsstunde. Okay. Und was ist mit dem Schwimmtraining, Mädchen? Wenn wir das weiterhin so vernachlässigen, werden wir den Wettkampf gegen die Ringmeerschule haushoch verlieren. Oh, musst du uns denn immer den Spaß verderben, Marianne? Ja, ja. Mein Leitspruch lautet, heiter, weiter. Auf <lacht> dem fröhlichen Wasserballett! Ja, wir okay. haben's! In jeder freien Minute versammelten sich die Mädchen in dem Pool und studierten das Showprogramm ein. Von nun an dirigierte Sadie das Synchronschwimmen vom Beckenrand aus, denn hier hatte sie den besten Überblick und konnte eventuelle Fehler und falsche Bewegungen schneller korrigieren. Immer wieder drückte sie auf den Kassettenrekorder und ließ das Band der Begleitmusik abspielen. Neben ihr saß Anja in ihrem Rollstuhl und bestickte unermüdlich eine Badekappe nach der anderen mit Kunstblumen. Alle Girls in Position, please! And go! Yeah, das sieht sehr gut aus! Wow, Carlotta, ein bisschen faster, faster! Ja, gut. Nein, Honey. Deine Bewegung ist zu langsam. Achte auf die Musik. Konzentriert euch. Ja, ein bisschen mehr allergänzt. Ja, schon ganz gut. Aber es muss noch besser werden. Das ist gar nicht so einfach, im Rhythmus mitzutanzen. Der Widerstand des Wassers ist ganz schön stark. Das trainiert die Muskeln, Hanni. Ich will strahlende Gesichter sehen. Zeigt eure Begeisterung. Ja. Oh, I love you. It's great. It's super, super. Oh, wonderful. Je besser die Proben der Show verliefen, desto schlechter wurden Saddys Leistungen im Unterricht. Und obwohl die Mädchen den eifrigen Einsatz ihrer amerikanischen Mitschülerin sehr zu schätzen wussten, war ihnen dennoch nicht entgangen, dass Saddy ihre Nase recht hoch trug. Gerade Frau Adams gegenüber wurde dieses Verhalten nur allzu deutlich. Die Klassenlehrerin hatte gerade die korrigierten Diktate ausgeteilt, da schnippte Saddy nervös mit den Fingern. Miss Adams, was gibt es, Sadie? Sie haben mir mein Diktatheft nicht gegeben. Das weiß ich. Aber warum? Hat es einen Grund? Ich habe dir dein Diktatheft mit Absicht nicht ausgehändigt, Sadie, und ich nehme an, dass du auch weißt, warum. Ich weiß nix. So? Ehrlich? Dann will ich deinem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen. Deine Tischnachbarin hat in ihrem Diktat sieben Fehler wobei es sich bei fünf davon um reine Flüchtigkeitsfehler handelt. Eigenartigerweise stieß ich in deinem Diktat auf exakt dieselben Fehler. Du hast von Carlotta schamlos abgeschrieben und wolltest mich wieder für dumm verkaufen. Das können Sie mir nicht beweisen. Die Tatsachen sprechen wohl für sich. Außerdem bist du noch immer sehr unkonzentriert und deine mündliche Mitarbeit lässt nach wie vor sehr zu wünschen übrig. Ich habe bereits mit Frau Theobald gesprochen. Sie erwartet dich im Direktionszimmer. Bitte begib dich sofort zu ihr. Das tue ich nicht! Saddy, treib es bitte nicht auf die Spitze. In was für eine Schule will ich dir geraten. Ich muss euch etwas mitteilen, Mädchen. Saddy wird unsere Schule wieder verlassen. Frau Theobald hat schon alles in die Wege geleitet. Aber... Das, das, »Das ist doch nicht Ihr Ernst!« »Ich muss Euch fairerweise sagen, dass Sadie in Lindenhof nur probeweise aufgenommen wurde.« »Probeweise? Aber wieso?« »Schon damals, als Sadie dieses Internat besuchte, hatte Frau Theobald einige Vorbehalte. Sadie ist ein verwöhntes Mädchen, das nie gelernt hat, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen, geschweige denn, sich von ihnen etwas sagen zu lassen. Für solche Schülerinnen, die nach wie vor uneinsichtig sind, ist in Lindenhof kein Platz.« mhm. Sie hätten sie aber mal dabei beobachten sollen, wie sie mit uns das Showprogramm für die Schwimmbettkämpfe einstudiert hat. Darin war sie ein Vollprofi. Niemand von uns hat etwas gegen ein fantasievolles Showprogramm, Jenny. Aber in Lindenhof gelten andere Werte, Kameradschaft, Aufrichtigkeit und der Sinn für das Wesentliche. <lacht> Wissen Sie denn schon, wann Sadi das Internat verlassen muss? Ich meine... Und Sie denn noch bis zu den Schwimmwettkämpfen bei uns bleiben? Auf alle Fälle, Hilda. Ach, nein, Gott sei Dank. Frau Theobald ist ja kein Unmensch. Und sie weiß, wie wichtig euch allen dieser Tag ist. Auch für Sadie. An diesem Tag erschien Sadie nicht mehr zum Unterricht. Erst als die Mädchen am Nachmittag im Gemeinschaftsraum saßen, gesellte sie sich zu ihnen. Mensch, Sadie, da bist du ja endlich. Oh, oh. Und? sehr schlimm. Willst du darüber reden? Ehrlich gesagt, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Mhm. Und eigentlich waren Frau Theobald und ich einer Meinung. Was ist das denn? Wie meinst du denn das? Mach doch mal die Musik leise, Ellie. Ja, klar doch. Und, und? erzähl schon. Am wohlsten fühle ich mich in Amerika. Mhm. Hier ist es irgendwie alles so anders. Mhm. Ich finde euch wirklich alles sympathisch, aber meine Heimat ist mir am liebsten. Mhm. Und stellt euch vor, die Direktorin hat schon mit meinen Parents, äh, Eltern gesprochen und mit ihnen vereinbart, dass ich schon morgen zurück nach Los Angeles fliege und schon dort morgen? wieder in meine alte Schule gehen kann. Ist das oh. nicht wundervoll? Oh. Und was oh. ist mit deinen Eltern? Die müssen aus beruflichen Gründen noch in Deutschland bleiben. Mhm. Aber meine Großeltern holen mich vom Flughafen ab und kümmern sich um mich. Also wir... Naja, wir freuen uns natürlich für dich, Sadie ja. aber, aber was wird aus unserem Wasserballett? Ja, genau Bei der Showhaber das noch an allen Ecken und Kanten Wir können unmöglich auf deine Regie verzichten mhm. genau. Genau. Wisst ihr denn nicht, wer die Regie absetzt übernehmen kann? Mhm. Du sprichst mal wieder in Rätseln, Sadie Aber ich weiß, von wem du sprichst Kinder, wer von uns hat sich jede Bewegung unseres Wasserballetts genauestens eingeprägt nicht. und hat dennoch nicht aktiv mitgewirkt? Hey, ja doch! Ah. Anja! Ja, ja. ja, Anja, na klar! Seid ihr jetzt völlig durchgeknallt? Anja, hiermit ernenne ich dich offiziell zum Director des Lindenhofer Wasserballetts. Oh. Ich weiß, dass du es schaffen wirst und show ein big Erfolg wird. <lacht> Nun, was ist? Sagst du ja? Na, oh. na ja, zu Hello. trauen würde ich es mir schon. Ja. Ja. Komm schon, Anja! Ja! Also gut. Oh. Überredet! Ich oh. mach's! Oh, oh, Super! Yes. So. Ja. Ja. Ja. Ali, oh. bevor ich euch verlasse, möchte ich dich gerne noch etwas fragen. Und das wäre? Ich weiß, dass mein Verhalten zu dir nicht sehr correct war. Aber können wir nicht wieder Freunde werden? Du kannst mir ja mal schreiben, Sadie. Alles Weitere wird sich dann ja zeigen. Oh, das werde ich, Ali. Darauf kannst du dich verlassen. <lacht> Anja meisterte ihre neue Aufgabe als Regisseurin mit Bravour und probte mit den Mädchen die Show bis ins kleinste Detail. Sie brachte sogar hier und da noch einige Ideen mit ein und war so glücklich, endlich dazu zu gehören. In der Nacht vor dem großen Ereignis machte sie kaum ein Auge zu. Auf der Tribüne vor dem Pool war jeder Platz von Schülerinnen, Lehrerinnen und den Eltern besetzt. Die Sonne strahlte am blauen Himmel, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Hanni, Nanni und ihre Freundinnen saßen in ihren Badeanzügen einsatzbereit auf dem Rasen und warteten gespannt auf die Begrüßungsrede der Direktorin. Da, endlich trat sie an das Rednerpult. Okay. Liebe Gäste, hiermit heiße ich Sie herzlich zu den diesjährigen Schwimmwettkämpfen zwischen der Ringmer und Lindenhofschule willkommen. Ganz gleich wer den Kampf für sich entscheiden wird, die Hauptsache ist, dass wir an diesem sonnigen Tag harmonisch zusammentreffen und gemeinsam ein paar fröhliche Stunden verbringen. Doch bevor die Schwimmwettkämpfe starten, möchte ich Ihnen sozusagen als Begrüßung das Lindenhofer Wasserballett präsentieren. Ich bitte um einen herzlichen Applaus. Ja, super. Also los Mädchen. Unsere große Stunde ist gekommen. Wir dürfen uns nicht bei mir. Und nun Toi, toi, toi. Auf ins Becken! Los geht's! Ja! Und Die Zuschauer waren von der faszinierenden Darbietung restlos begeistert. Und auch Frau Theobald staunte nicht schlecht. So etwas Einzigartiges hatte sie in ihrer Schule noch niemals gesehen. Der anschließende Applaus wollte kein Ende nehmen und machte die Mädchen überglücklich. Frau Theobald und Frau Roberts waren die ersten Gratulanten und eilten strahlend auf die Schülerinnen zu. Herzlichen Glückwunsch, Mädchen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie stolz ich auf euch bin. Danke. Danke. Ja, wirklich. Also, dass wir sagen sagenhaft. Eine einzigartige Darbietung. Esther Williams ist gar nichts dagegen. Sie kennt die Dame auch? Nein, natürlich nicht persönlich, aber Die badende Venus war immer einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> die badende Venus. An diesem Ehrentag hatten noch alle Beteiligten jede Menge Spaß. Und selbst als die Sonne schon unterging, war ein Ende nicht abzusehen. Ach ja, die Schwimmwettkämpfe gegen die Ringmerschule haben die Lindenhofer in diesem Jahr haushoch verloren. Aber das war ja schließlich nicht wichtig. Oder?